дивився крізь них і бувало казав, «Сьогодні світ червоний, або зелений, або синій». І кожен цей світ йому подобався. І тих світів було багато в день, а вночі лише один – чорний. Старий був ціле життя не сповна розуму, але коли він дивився через ті скельця – то видавався наймудрішим серед людей. Життя білого пташка нелегке, але він ніколи не покидає тих, кого супроводжує аж до їхньої смерті. І це життя складається не з годин, від слова «годити», «догоджати», не з часин, від слова «чатувати», а з минут коли він минає небо і землю. Поясню, що означає минати небо і землю. Коли людина минає небо, вона занапащає душу, а коли землю – тіло. І це, і те невгодно тому, хто нас створив. Але я кажу людям, не карайтеся. Це все минути вашого життя, вони минають. Попросіть прощення і вас побачать, вас пробачать. І продовжуйте жити. Але людині це не допомагає, бо Всевишній мовчить, тільки диявол меле упину лукавим язиком, і небо йде повз нещасного, і він жалібно дивиться йому вслід. Це і є минути. Любов покидає тебе, дружба покидає тебе, ти покинутий. Тільки білий пташок і Бог не залишають тебе Це і є минути злих Ну, а минути добрих, коли земля йде повз них Коли перед смертю покидають жаль і біль Коли після нещастя настають легкі минути І ви кажете собі, сонце заблисло Доля посміхнулася і як я тішуся тоді, хоч знаю, це ненадовго, бо минути минуть. Я ж не змінюю нічого, щебечу, буджу від поганих снів, втішаю. Нічим особливим похвалитись не можу, однак іноді мені вдається когось переконати, що між світами немає смерті, згасання лише Велика минута, яку я можу їм відкрити. Часу для мене не існує, а от людині важко зрозуміти, що минути – це і є вічність. Якось я мав бесіду з одним паном. Він ішов на підпитку, розмахуючи руками, але до мене поставився досить приязно, бо таким людям завжди хочеться з кимось поговорити. Він спитав мене: чи сп'яніння є минута добра, а чи зла? Залежить від випадку, відповів я. Коли ви зараз спіткнетесь і впадете, це буде добра минута. Це ж зло. Так, але воно мене «Ви мали поганий день, бо вас образили, тому і випили, щоб заглушити біль. То це буде зла минута». «Е, нема такого зла, щоб на добре не вийшло». Ця думка доказує, що люди таки розуміють діалектику минут. Я похвалив співбесідника за мудрість. Той аж розцвів. «Знаєш, пташку?» «Я піду зараз спати і ніколи не буду носити цеглу». І він так би зробив. Але, на жаль, у його хаті були двері, і до нього міг зайти майстер з його жорстокими підлабузниками. Це мучило чоловіка усю ніч. Він прокидався і стогнав. «Де ти, пташку?» «Я тут, коло тебе. Не бійся». Ми забарикодували двері, але йому весь час снилося, що треба вилазити через вікно з шостого поверху.